Uchambuzi wa kitabu cha jese bahati bundala mashim. Yanayuhusu mambo ya uongozi. Mwandaji ni Dennis Impagaze. Mimi na ituwa na Nyesi Edgar. Tangu ukuta wa Berlin. Utawalabora umeshuka na manya nyaso kwa binadamu ya miongezeka sana hasa Afrika. Uchambuzi wa kitabu cha jese bahati bundala mashim. Zamani, viongozi wetu waliendeshoa kwa misingi ya utu. Siku hizi, wanaendeshoa kwa misingi ya vitu ndiyo maana pamoja na dini kusamba Afrika. Hali, inendelea kwa tete zaidi. Viongozi walio apa kwa Kurani na Biblia. Ni hatari zaidi ya mtu wa sikuwa na dini. Dini za kigeni zimefili Afrika. Ndiyo maana viongozi wetu hawamogupi mungu pamoja na kusali kila siku. Wanaapa kwa biblia inaihobi riupendo na kutenda mabaya. Hawaju itofauti katika mema na mabaya. Wengine wana behaveu kama waniamoa porini. Ana sema mwandishi wakitabuhiki ambacho natamano kutafute kisomechote. Mwandishi na kisome sema. Tatizo wa zungu hawakumbiwa maafrika vizuri ndio manadiniyao mifere ya Afrika. Iko hivi. Unaweza kumbomua Muafrika kwa kumpa imani ya kigeni, lakini huwezi kubadilisha asili yake. Pamoja na kusema adi ni zetu ni za kishenzi. Muafrika anaamini kuna uchawi kama Biblia inavokiri kinyumi na mahubiri ya kigeni. Ukimuambia Muafrika ukiiba ni takuroga, haibi kabisa. Lakini ukimuambia usiibe mungwa Israel na Yaakob wa mikataza. Ata kuibia wewe mpaka msikitini na madhabahuni. Mungu anayuhubiriwa na dini za kigeni haeleweki kwa mwafrika. Ndiyo maana ushirikina unapewa na fasi kubwa. Ukipata utajiri unaito mshirikina. Ukipata umasikini wanasema ni kazi ya mungu. Mwandishi anasema mafundishu ya dini ya wazungu na warabu huwaweka watu mbali na upendu wa mungu. Na kubihevu kama wanyama. Hawa na uruma kabisa. Katika hili, Dennis Impagaze anakubaliana na muwandishi kabisa. Mwafrika. Maada na seema wa umini wanaweza kujenga shule ya kanisa kuamtajiaki maskini, lakini wakaisha kusoma watoto matagiiri kwa sababu maskini huweza kuli pada ni kubwa sana. Je hundo upendo unahubiriwa katika biblia, huo ndo upendo akorani tu kufu hapana. Dini zetu zinahubiri watu kuli pazaka, lakini vyongozo wanasamehe wakodi anaandika huyu mandishi mateticha risi sana. Masikini tuundo, hawezi kukuepakodi, na huyundo mlipajimkubo akodi kwa sababu yamifu moyo ya simamia mwanaviongozi walioapa kwa Biblia na Koran. Mwandishi na shanga Yesu ni mwe ma, kwanini wafuasi wakisiwatuwe ma? Hiki kitabo kinanondo zakuacha, unaweza kutafuta na kala yako usome mnyewe, mpygii mnyewe kwa nambari sifuri sita tano saba saba tato. Saba, tatu, nane, sita. Akwelekeze namna kukipata. Afrika imejia viongozi wa sanii. Wanakuenda kujifunza utawalo wakidemokrasia ulaya. Na kuachaili miote huko huko na kurudi watupu kama watalitu. Walio kuenda ulaya kustarehe. Muandisha na kwambia linapotokea tatizo. Viongozi wetu wanakimbilia ulaya. Kuenda kujifunza namna kutatua matatizo. Yalio tokea Afrika. Afrika tunatisha. Muandisha nakumbia, demokrasia ni pamoja nakuwa na uhuru wa viombo viahabari. Lakini gazeti likibua uozo wa kiongozi linafungiwa na muandishi kutupwa jela na wengine kupotezwa. Muandishi makini nitishio kwa utawala wa njimashaka, aliandika Dennis Mpagaze. Kila nchi Afrika inamajionzi ya muandishi kupotezwa na wasojulikana. Bora idiamini alieweka wazi mapema kuliko hawa wa siku hizi, Wanao hubiri uhuru wa habari na kufanya yale ya idiamini. Amini ya liwe kusema, There is freedom of speech, but it cannot guarantee freedom after speech. Kwele kuna uhuru wa kusema, lakini siwezi kukua kikishia uhuru bada ya kusema. Mwandisha na kwambia, Demokrasia ni uchaguzi uhuru na haki, lakini Afrika uchaguzi ni vifo na tabu kwa wanyonge, Afrika ha kuna kushindwa, kuna kushinda na kuibiwakura tu, aliyeshinda kaiybakura na aliyeshindwa kaiibiwakura. Afrika hatuna wachindani baadhi tuna wachensi kusababu, wahenga walise maese kubalikushindwa siomchindani, nimchensi, uroho wa madaraka unakula roza wanyonge, muandisha na seema, hito kinachoshangaza vyongozwe tuni wa Kristo na wa Islam swafika bisha. lakini hawagopi kuibakura. Wanasiasa wacha mungu kabisa wanatumia muda mwingi kuchafuana badala kushugulika na matatizo ya watu. Afrika, raa ya mpinzani ni serekali kukosa usingizi, na raa ya serekali ni mpinzani kuminwa. Sasa, kwa mabifu haya, wanapata wapi utulivu wa akili kuhudumia jamii. Mwandisha nasema, hata walionzisha vyama vya siyasa hawaamini kama uenzao wanaweza kukalia viti vyao, Jio maana viongozi wengi wanafie madarakani. Muandishe minikumbusha vile vijembe vya kibajaji kuamba. Siku mwalimu wa kirudi atashanga sana kukuta wenye viti vya upinzani ni wale wale, tangu upinzani wanzishwe. Kibajaji buwana. Hua anaungea ukweli katika luga ya matani na mauthi. Muandishe na guambia. Afrika kutofotiana na kiongozi ni kujitangazia bala. Usipo hamia jela basi jiandai kuhamishia makazi ya kukaburini. Kukaburini. ハタ・エンド・ナポリタノ・アリワイ・コワンディカ。It's dangerous to be right when the government is wrong. ni watumwa wa dhambi kweri kweri. Dini hizi walizo tuletea hazina ubavwa kuwaondoa watu dhambini. Zina wafanya kuwa wasikilizaji wazuri, matendo sifuri ndiva na vusema muandisho kitabu hiki. Ambacho ni ingetamani wa Afrika watu wa kisome, kinaitua Africa's Principles of Leadership, Democrats and Good Governance. Ukitegemea embe kutoka kwenye mti wa muembe ukapata pera, Basi, tambua ule haukua muembe, ulikuwa mpera. Anasema muandisho ya kikitabu wa kiwa na mana kwamba. Ukitegemea mema kutoka kwa dini ya ukristo, kapata mabaya basi jua huu haukua ukristo. Kilikuwa ni kitu kingine kabisa. Muandisho nasema, kwanza ya nayofanyo wana hata viongozo wa dini ni tofauti na ukristo winyewe. Kuanzia mavazi yao hadi matendo yao vina tofautiana na maelekezo ya ukristo. Yesu hakuvaa tofauti na wanafunzu wake. Ndiyo maana ilikuwa ngumu kumtambua hadi yule buwana alivuwaambia washikaji zake nikimbusu basi mjue ni yeye. Lakini watumishu wa mungu wa siku hizi mbona wanavatofauti na wanafunzu wao. Wamiapata wapi hayo manguu? Anauliza muandishi. Huu utofauti ndo unamjengia hofu muandishi na kutilia mashaka kwa mba tulicholetewa siu kristo. Yesu hakuvaa tofauti na wanafunzu wake. Mbali ni kitu kingine kabisa. Mwandisha na maswali tata yanahitaji majibu. Mwandisha nasema watu anatembe na Biblia inahamasisha upendo na wakati wawo hawanaupendo. Ukizuba wanakurarua kama simba. Makanisa ya mejia matajiri wenye dhambi, yani Rich Sinners. Anasema mwandishi. Kwa sababu ya unafi kwa dini itangu enzi za ukoloni, wa Afrika wengi sasa hawajitambui kabisa. Wazungu walikiona kilakitu chetu ni chakishenzi. Hadi kupiga vigelegele walisema ni ushenzi tukamini na kuwache vya kwetu na kuparamia usta arabu liotushinda. Matokyo yaki uzunguni hatupu na Afrika hatupo. Tupo tupo tu kama misu kule. Mwandishi anaendelea kuonyesha jinsi uongozi wa Afrika ulivo mashakani. Kwanza nasema, uongozi ni kazi noefanyo na viongozi ono ujua au kutojua onachokifanya. Kiongozi anayongoza bila mafunzo ya uongozi ni kama nyani tu maana hata nyani wana uongozi. Mwandisha nasema kiongozi bora anatakia kutekeleza majokumi yake kuleta amani. Umoja na mshikamano na kuandaa viongozi wa baadae watakaombrithi lakini Afrika. Viongozi wanajua kimoja tu. Kupiga kelele za miundombinu waliojenga. Vingine hawajui kwa sababu wengi hawakusomea uongozi. Kwa sababu wengi hawakusomea uongozi. Afrika walio kuenda shule za uongozi hawako madarakani. Madarakani wamejaa wa siyo na elimu ya uongozi wala weledi. Hawa wanaingia madarakani bila fikra zinazo zidi vipindi vya uchaguzi. Wanatujua ni kufutana. Kiongozi mpia akiingia ikulu, anakuenda na washikaji zake. Ni inadra sana kwa kiongozi wa Afrika kufanya kazi na watu alio wakuta. Hayden Goran, anasema Afrika demokrasia ya kweli ni ngumu kwa sababu ya uchumi wa nipi ni kupe, mkono mtupu haulambwi. Muandisha metaja sifa za viongozi wa Afrika na wanyama. Moja, viongozi wengi wa Afrika, hawa heshimu utawala wa shiria na utu wa mtu kama wanyama wa sivu heshimu jama zao. Simba, anaweza kukurarua muda woote kama kiongozi wa Afrika. Katika dunia ya wanyama lazima ule au uliwe. Namba mbili, uongozi ni kujiali wenzao, lakini viongozi wengi wa Afrika na wanyama hawajiali wenzao. Huwajiali hadi wale ambao hawajezaliwa. Kutuwa mimba ni ubinafzi, hutaki wenzako waje kufaidi. Namba tatu, viongozi wetu na wanyama hawana wezo kurizon yudinapotokea tatizo. Nyama kikumbana na tatizo ataunguruma na kutunisha mweeli na misuli badala kutunisha keli. Nambari nne, uewezo wakuzungumza kwa vyengo zwe tunawanyaama ukodanu wanaamini kila jamboli na hitajinguvu. Mwandishi na kumbi ya vyengo zwa Afrika watali tu mpya pesa njenge kulindamipaka ili kuzuiwa wageni na watu nyefikra tofauti kuinjianchini kujina la usalama wani chila kini wa zungu na ingiya muda wote. Matokeo yake wa Afrika wanafungiwa ndani kama mateka Hali hii upelekea wenyakiri kufunja sheria na kuadhibiwa Au wengine kukimbia nchi na kupeleka utalamu wao kufaidisha nchi nyingine Nchi za ulaya zimejaa vijana wetu wa Afrika walio shindo kufanya kazi huku Kwa sababu ya mazingira ya hovyo kabisa Halafu mwandisha na kwambia siku zote wenyakiri kubwa ndo watafutaji wenye akiri zilizo lala wamebweteka sehemu mmoja. Anasema chukulia kwa mfano, rafiki zako waliokimbiria kwenye inchi zilizoendelea uone. Ni tofauti na vijana wa huku wanaoshinda ba wakicheza pulu. Akiri zao huwa zmi lala. Wenye akiri kubwa ni riskitekazi sana. Hila kuzamie baharini siomchezo kabisa. Hapa kuna kitu kikubwa ni mijifunza isee. Mwenye akili huzunguka huku na kule kutafdafusa kwa sababu kichwa kinafanya kazi. Mwandishi na sema, sababu ya uongozi mbovu Afrika inapoteza rasilimali muhimu sana. Yani vijana wenye nguvu na akili, vijana shupavu na wenye mguvu wanaoshinda ba kuchiza pulu, na wengine nyumbani wakili ya kingamuzi kimeisha wanahuzunisha. Hatu watumi kabisa, hata atuliwa peleka shule hatu waitaji. イナヤ・ウォンゴーズ・イン・ボウンド・オ・チャンズ・オ・チャ・マタ・ティズ・オ・ヤ・フリカ。イリ・トゥ・エ・サ・ラマ、ハト i ナ・ボディ・コット・アイナヤ・ウォンゴーズ・ a ノ・ファ・アフリカ。ウォンド・エニエウェ、ア・リオペンデ・ケーザ・マンディシー・イン・フォーマ・コトカジャミア・キニア・ウィズィ。ウォンディシャ・ナ・セマ・コナミュンド・ミネ・ウォンゴーズ・ a トカナ・ナ・ジャミ・ウィ i ィカ。アイナヤ・ア・ v ンザ・ニ・ハイ・アチーヴァ・ミンス・オリエンティ・ソ t ア Hii ni aina ya jamii yenye watu wa starabu Watu wenye bidii Watu wasiokuwa na uvumilivu kwa tabia zote za kishenzi Wanamini katika utawala wa shuria Ni matajiri na wenye upendo kwa sababu wanamalengo makubwa Kariga jamii hizi wanawaki na wanaume wakosa watu Mfumo huu utaukuta kwa wenye muwezi na wasukuma tu wanasema muandishi Ukisoma kitabu hicho kwa undani utaelewa. Tafuta ukakisome mwenyewe. Aina ya pili ni High Achiever and Seoriented Society. Hii ni jamii ya watu wanaofanya sana kazi, lakini hawaishi mshiria. Wanaishi kama wanyama. Ni jamii ya ukilala unaliwa. Jamii ya survival of the fittest. Ni jamii ya matajiri, lakini wachoyo na wenye uchu wa mali. Wanaweza kukunyanganya hata kidogo lichonacho. Unyanya saji wa wanawake ukuju, lakini pia wanawake kuua waumezao kwa sababu ya tamayamali ni sualala kawaida. Muandisha nasema hizi ni jamii za wachaga, wa masai, wa kuria, wa jaluo, wa haya na wanyakiusa. Kadika kundihili muandishi amewaongeza na wagogo. Wagogo waliishi kwa kuwaibia wazungu waliopita pale na kukimbilia maporini enzi za ukoloni. Mwandishi na sema kwa sababu hawana maadili, familia nzima wanaweza kujifanya alimavu na kuenda kuombaomba mitani, na makati wanamazizi ngome. Mwandishi kana kumbosham zema tonya wadooma, omba omba watayifa alikuwa mugoogo. Mwandishi na sema wagoogo hawana kanuni zinazowongoza. Mugoogo naeweza kufanya jambo lolote kumfurahisha bosi hatakama na ulifanya si ozuri, kikubwa mko no uende kinywani. ゴゴハラリンジャー。アナチレワクーラト a ブラザー。アイネヤタトゥニエロワチーヴァ、ミンス・オリエンテ a ド・ソサイアト。ヒーニジャミ a ワトゥアリュウ、リラクシーサーナ。ハワナムデナカ a イ。ウォネシマイシ n g ン j a ト・ i ウト。ジャミアウキパタトゥミア。ウキコサー、アタジュアムング。ジャミ a ウシスン i キ u イア e シ y ケシ e k フィカ、イタジュア o エニエウェ。i チェザバオ、i h ン d i ア、スブイハディヨニニ b ジャンボ a ラカワイダ。 Wanaume jioni hukutana kunywa kahawa na kupigia soga. Ni jamii ya watu wapole sana. Waaminifu, wakweli na wenye ukarimu. Katika jamii hizi wanawake huchukuliwa kama malkia. Wanaabudiwa na wanaume na kweli wanabehave kama malkia. Wakati mwingine wanaume ndo huenda sokoni. Wakezao wakitumia muda ule kujipodowa na kupokea chakula kumpikia mume. Kazi ya mwanamke ni kumburudishe mume. Mwandisha nasema hizi ni jamiza wa Zanzbaa. Wasambaa, waziguwa, wabondei, wazaramo, wakwere, waruguru, wakaguru, wasagara, wapogoru na wandamba. Ule msemo wa mwanamuke ya napigwa kwa kanga ulitoka huko. Huko hawachemshi maja kuoga. Wanae kanga buwana. Aine ene ni law achiever and oriented society. Jami hii mifanana sana na law achiever means oriented society. Sema atofauti yao ni kuamba jamii ya watu hawa wanajipenda waotu. Ni maskini na wachoyo. Ni wakorofi na wanatumika kiraisi. Ukiwambia tuendeni tukandamane wanakubali kiraisi na kweli wanakugia. Hawa wako mtuara na lindi. Kwa mujibu wa muandishu wa hiki kitabu. Ana sema wanyamwezi na wasukumani modo peke inayoweza kuitoa Afrika kwenye mkuu amhu wasukumana wanyamwezi hatakabla ya kudia kwa ukoloni walikuwa na principus izawunguzi yani demokrasia na utawalabora mazingira yalowasaidia kuitoa high achievers ngogia ni nishipa ni sijyeku maliza uongoote idu kujipatia kitabu hicho tembelea skobe supermarket kijetunyama. バラバラやカジ a ンゲ、l a バラなシュレ、セコンダリアキジトニャマ、ピアキナパティカナ、マクタバ k ヤタイファ、TPH Bookshop、ナハウスオ w ウィズドム Bookshop、ナ、コマワシリアノザイディピガシムナンバー、シフュレ、シタタノサバ、サバタトゥ、サバタトゥ、ナネセタ、ナ、a ワレワドドマ、ワシリアナナナドクターキウンダ、アヨコ・ベンジャミン・ムカ p ホスピ l サバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサ r サバサ b サバサバサバサバサバ i バサバ u バサ t サバサバサバサバサバサバサバサバサバサバ a バサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバ ねえ、あさんてに。